Новий сон. Декілька ночей по тому. Було заполудень. Лізель спустилася до підвалу. Макс саме відтискався. Вона якийсь час безмовно спостерігала, а коли підійшла і сіла біля нього, Макс підвівся і сперся на стіну. «Чи я розказував тобі?» – запитав він. Останнім часом мені зняться нові сни Лізель трохи посунулася, щоб розгледіти його обличчя Але вони зняться мені тоді, коли я не сплю Він кивнув на незапалену газову лампу Інколи я гашу світло, тоді стою тут і чекаю На що? Макс виправив Не на що, а на кого? Якийсь час Лізель нічого не відповідала То була одна з тих розмов, коли між репліками має минути трохи часу На кого ти чекаєш? Макс не рухався. На фюрера. Він промовив це цілком серйозно. Тому я тренуюся. Відтискаєшся? Саме так. Він підійшов до бетонних сходів. Щоночі у темряві я чекаю, поки фюрер спуститься цими східцями до підвалу. Він приходить, і ми з ним б'ємося. Годинами. Лізель теж підвелася. Хто перемагає? Першу Макс хотів сказати, що жоден з них, але краєм ока помітив банки з фарбою, полотнища і купу газет, що росла вгору. І він дивився на слова, довгу хмару і фігурки на стіні. «Я?» yeah. – відповів він. «Так?» – ніби розкрив її долоню. Поклав туди слова і знову її закрив. Під землею у Молькінгу в Німеччині двоє людей стояли в підвалі і розмовляли. Звучить як початок якогось жарту. Отож... Сидять у підвалі єврей і німець. Це, однак, жартом не було. Малярій. Початок червня. Іншим заняттям Макса стали залишки Мейнкамф. Він обережно вийняв з книжки кожну сторіночку і розклав їх на підлозі, щоб укрити шаром фарби. Тоді розвісив на мотузці, щоб ті підсохли. І знову помістив до політурки. Одного дня, коли Лізель після школи спустилася до підвалу, вона побачила, що Макс, Роза, і тато разом розфарбовують сторінки. Більшість з них уже висіли на мотузці, прикріплені прищепками. Мабуть, саме так вони і виготовили – на вислого чоловіка. Усі троє підвели на неї очі і сказали «Привіт, «Привіт Лізель! Ось Лізель, тримай пензлика!» «Ти вже давно мала прийти, Зауменш! Де тебе носило?» Дівчинка взялася до малярства і уявляла, як Макс Ванденбург б'ється з фюрером. Саме так, як він її описав. «Видіння у підвалі. Червень 1941 року. У повітрі свистять удари. Юрба вилазить зі стін. Макс і фюрер б'ються на смерть. Обоє відскакують від сходів. Вуса фюрера заплямовані кров'ю, як і його проділ на правому боці голови. «Ну ж, бо фюрера!» – каже єврей. Порохом руки він підкликає його до себе. «Ну ж, бо фюрера!» Коли видіння розчинилися і Лізель дофарбувала першу сторінку, тато підморгнув їй. Мама побештала її за те, що наляпила фарбою. Макс оглянув кожну сторінку, напевне роздумуючи, що на них написати. Багато місяців по тому він зафарбовує ще й обкладинку і дасть книжці нову назву. На честь цієї історії, яку він напише і проілюструє. Того дня у таємному сховку під будинком 33 на Небесній вулиці Губермани, Лізель Мемінгер і Макс Ванденбург підготували сторінки для стружкувачки слів. Як чудово бути малярем. Кидок кубика. 24 червня. А тепер випадає сьома грань кубика. Через два дні після того, як Німеччина вторглася у Росію. За два дні до того, як Великобританія і Радянський Союз об'єдналися. 7. Ви кидаєте його, бачите, як він котиться, і знаєте, що це незвичайний кубик. Ви стверджуєте, що вам не пощастило, але весь цей час ви добре розумієте, що це мало коли-небудь статися. Ви самі принесли його до кімнати, стіл почув його у вашому подиху. Єврей з самого початку стирчав із вашої кишені, він розмадився по вашому лацкані, і цієї миті, коли ви кидаєте кубика, ви наперед знаєте, що випаде сімка. Саме те, що може вам нашкодити Кубик падає Сімка дивиться вам просто у вічі Дивовижна і бритка І ви відвертаєтесь А вона примощується у вас на грудях Вам просто не пощастило Так ви стверджуєте Але все буде добре Ви примушуєте себе у це повірити Адже глибоко в душі усвідомлюєте Що цей невеличкий шматок невдачі Провісник того, що чекає на вас попереду Ви ховаєте єврея тому поплатитесь за це. Так чи інакше, доведеться поплатитися. Згадуючи минуле, Лізель не бачила в цьому нічого страшного. Можливо, тому що до того часу, коли вона почала писати у підвалі свою історію, трапилося дуже багато інших речей. В розумінні Лізель те, що з дружиною відмовилися від послуг Рози, аж ніяк не підпадало під категорію «не пощастило». І це не мало жодного стосунку до схованого в їхньому домі єврея. Причиною стало ще більше війни. У той час, однак, Лізель сприймала їх відмову як покарання. Усе почалося десь за тиждень до 24 червня. Лізель, як завжди, вишукувала серед сміття газету для Макса Ванденбурга. Вона сягнула рукою в бак, коли минала мюнхенську вулицю, і запхала свою здобуч під пахву. Коли вона передала газету Максу, він, почавши її читати, звів погляд на дівчинку і вказав на фотографію на першій сторінці. Тібо це не той, кому ти носиш прання і просування. Лізель відійшла від стіни. Поряд з Максовим малюнком, мотузяної хмари і сонця, що стікає, вона шість разів написала слово «суперечка». Він передав їй газету і дівчинка підтвердила. Так, це він. Лізель взялася читати статтю, яку цитувала Мара, Гайнца Германа, який сказав, що хоча війна й просувається блискавично, мешканці Молькінга, як і всі інші свідомі німці, повинні вдатися до відповідних заходів і підготуватися до можливих важких часів. «Ніхто не може знати, напевне», – зазначив він. «Що в наших ворогів на думці? І як вони спробують нас ослабити?» Через тиждень мерові слова принесли свої гіркі плоди. Лізар як завжди прийшла на вулицю Гранде і читала свистуна на підлозі мерової бібліотеки. Мерова дружина не проявляла жодних ознак ненормальності. А якщо по правді. Жодних додаткових ознак, доки Лізель не підвелася, щоб піти додому. Цього разу, пропонуючи дівчинці свистуна, жінка наполягла, щоб вона його взяла. «Будь ласка». Вона майже благала. У тендітній руці вона міцно стискала книжку. «Візьміть її». «Будь ласка, візьми». Лізель, зворушена дивакуватістю цієї жінки, не хотіла ще більше її засмучувати. Книжка у сірій обкладинці із ледь пожовклими сторінками потрапила їй до рук і пішла разом з нею коридором. Дівчинка хотіла запитати про прання, але мерва дружина кинула на неї останній погляд халатного смутку. Вона сягнула до комоду і вийняла звідти конверта. Її голос, незграбний від нечастого використання, викашляв слова: Мені дуже шкода, це для твоєї мами. Лізель затамувала подих Раптом їй здалося, що ступні в туфлях стали якимись порожніми Щось зашкреботіло у горлі Вона затримтіла Коли нарешті простягнула руку і взяла конверт, почула звук годинника у бібліотеці Похмуро зауважила, що вистукування годинника і близько не нагадувало цокання Воно більше скидалося на удари кирки, що раз за разом врізалося в землю Звук могили От би мою вже викопали, подумала Лізель Мемінгер. Бо тієї миті вона понад усе хотіла померти. І не було так прикро, коли відмовлялися інші клієнти. У неї все одно залишався мер, його бібліотека і зв'язок з його дружиною. До того ж, вони були останніми клієнтами, останньою надією, якої теж не стало. Для неї це була найстрашніша зрада. Як вона покажеться на очі мамі? Розі цих пару копійок ставали у пригоді в різних трапунках. Додаткова жменька борошна, шматочок сала. Ільза Герман? І сама помирала. Хотіла якомога швидше здихати слізаль. Дівчинка помітила це, коли жінка щільніше закутилася в халат. Ніякова жалість досі тримала її біля дівчинки. Та було очевидно, що вона хоче з усім цим покінчити. «Передай мамі». Жінка знову заговорила. Її голос трохи заспокоївся. І одне речення перетекло в інше. «Скажи, що нам шкода». Вона почала випроваджувати дівчинку до дверей. Тепер Лізель відчула плечима, біль, слід від останньої відмови. «Так просто?» – запитувала сама у себе. «Викидаєш мене за двері?» Повільно вона підібрала порожнього мішка і підійшла до дверей. Уже на дворі Лізель обернулася і востаннє глянула на мерву дружину. Вона подивилася їй просто увічі з якоюсь майже злою гордістю. «Данке шан!» – промовила Лізель. А Ільза Герман усміхнулася якоюсь нещасною, поламаною усмішкою. «Якщо колись захочеш прийти почитати», – збрехала жінка, принаймні дівчинка, приголомшена і засмучена, сприйняла її слова як брехню. «Тобі тут завжди раді». Цієї миті Лізель зачудувала ширина дверей. «Такі просторі? Навіщо людям такі широкі двері? Щоб заходити в будинок?» Якби Руді був тут, він назвав би її дурепою. Через ці двері можна занести усі свої пожитки. «До побачення», – сказала дівчинка, і повільно з неабияким смутком двері зачинилися. Лізель не пішла. Вона ще довго сиділа на східцях і дивилась на Молькінг. Не було ні тепло, ні холодно, а місто було світлим і спокійним, ніби в банці. Лізель розкрила конверта. У листі мер Гейнс Герман. Дуже дипломатично пояснив, чому вони змушені відмовитися від послуг Рози Губерман. Здебільшого, він виправдовувався тим, що був би лицеміром, і якби дозволив собі таку навіть невелику розкіш, закликаючи всіх інших готуватися до важчих часів. Вона нарешті підвалася і пішла додому, та щойно дійшла до Мюнгенської вулиці і побачила вивіску «Штайна Шнайдемасте». Знову збунтувалася. Більше не залишилося розпачу. Тепер нею заволоділа лють, «Покидюк – це й мер», – прошепотіла Лізель. І та його нікчемна дружина. І якщо вже насуваються важкі часи, то хіба це не причина давати Розі роботу? Але ж ні, вони її звільнили. А втім, підсумувала дівчинка, «Нехай самі поруті прасують свій чортовий одяг, як усі нормальні люди, як усі бідні люди». Лізель сильніше стиснула свистуна. «Значить, даєш мені книжку, – промовила Лізель, – з жалощів, щоб заспокоїти свою совість. Той факт, що книжку їй пропонували і раніше, дівчинка до уваги не брала. Вона розвернулася, як це було колись, і попрямувала до вулиці Гранда Вісім. 8 Вона так і поривалася бігти, але стрималась, щоб мати силу говорити. Підійшовши до будинку, Лізель навіть розчарувалась, що мера не було вдома. На узбіччі не стояла акуратно припаркована машина, хоча, може, воно й найкраще. Якби вона була там, не знаю, б Лізель зробила з нею вмить протистояння багатих і бідних. Перестрибуючи сходинки, вона досягла дверей і постукала так сильно, щоб завдати їм болю. Ці маленькі болючі уламки їй дуже подобались. Мерва дружина без сумніву гецпентеличилась, побачивши на порозі Лізель. І пухнасте волосся було трохи вологим, а зморшки розширились, коли вона помітила, що завжди бліде обличчя дівчинки, залила така відверта лють. Жінка розтулила рота, але не промовила жодного слова і дуже доречно, бо саме Лізель взяла на себе розмову. Ви думаєте, почала вона, що можете відкупитися від мене своєю книжкою? І голос, хоча й тремтів, чепився жінці в горло. Близкучий гнів стискав і витягував усі сили, але дівчинці вдалося продертись крізь нього. Вона й далі боролася з собою, аж поки по щоках потекли сльози. «Ви даєте мені цю смердючу книжку і думаєте, що від цього мені стане легше, коли я прийду додому і повідомлю мамі, що від нас відмовилися останні, а ви будете сидіти тут у своєму великому будинку?» Руки мерової дружини. Вони повисли вздовж її тіла. Її обличчя осунулось. Елізель, однак, не зупинилась, вона виплюнула свої слова прямісінько в очі жінки Ви і ваш чоловік сидите тут. Тепер вона не добирала слів. Була такою уїдливою і безжальною, що навіть сама собі дивувалась, рани від слів. Так, жорстокість цих слів, Елізель викликала їх з якогось місця, котре було відоме лише їй, і швергонуло ними вильзу Герман вже час. Сказала вона, вам самі прати ваш бридкий одяг. Вже час вам змиритися з тим, що ваш син помер, що його вбили, що його задушили і порізали на шматки двадцять років тому, що він замерз на смерть. Хоч, якби там було, він помер. Він помер, а ви жалюгідно сидите у власному домі і здригаєтесь від холоду, караєте себе. Думаєте, тільки ви страждаєте? Одразу ж, біля неї з'явився братик. Він шепоче, просить її зупинитися, але і він помер. Його слова нічого не варті. Він помер у потязі. Вони поховали його у снігу. Лізель глянула на нього, але не могла спинитися. «Не зараз. Ця книжка», – продовжила дівчинка. Вона зіштовхнула хлопчика зі сходів. Він упав. «Я її не хочу». Слова вже не такі гучні, але досі гарячі. Вона кинула свистуна жінці під ноги і почула… Я книжка клацнула, гепнувшись об цемент. «Не треба мені вашої нещасної книжки!» Вона це зробила. І замовкла. Її голос порожніло. Аж до обрію. Жодного слова. Її братик, що тримався за розбите коліно, теж зник. Після незручної паузи мерва дружина схилилась і підняла книжку. Вона була зранена і розбита, але цього разу не від усмішки. Різель бачила це на її обличчі. Кров цівкою витікала з її носа, скапувала на губи. Її очі заплили від синців, кровоточили порізи, а на шкірі проявлялися численні рани. Усе це заподіяли слова. Слова Лізель. З книжкою в руці Ільза Герман випросталась і знову захотіла вибачитись. Але речення даки не злетіли з її губів. «Вдар мене», – подумала Лізель. «Ну жбо, вдар мене». Але жінка не вдарила. Вона лише відступила… Занурилась у мезерне повітря свого гарного будинку, і Лізель знову залишилась сама, чіпляючись за сходинки. Вона боялась озирнутися, бо знала, що скляний купол над Молькінгом розлетівся на друзки, і це її тільки потішить. Щоб покінчити з усім цим, дівчинка ще раз перечитала листа, а дійшовши до хвіртки, що сили його зіжмакала і ніби камінь жбурнула до дверей. Не знаю, чого очікувала крадіка книжок, але паперовий м'ячик відбився від могутньої поверхні дверей і посвіркав по сходинках вниз до її ніг. Як завжди, підсумувала Лізель і копнула його в траву. Жодного толку. Цього разу по дорозі додому вона уявляла, що станеться з папером, коли впаде дощ і заново склеєний до купиков ковпак над Молькінгом перевернеться до гори. Вона бачила, як слова розпливалися, буква за буквою. «Доки на папері нічого не залишилось. Чистий аркуш. На землі». Коли Лізель повернулась додому, Роза, як назло, була на кухні. «І?» – запитала вона. «Де прання?» «Сьогодні нема прання», – відповіла Лізель. Роза підійшла і сіла за стіл. Вона все зрозуміла. Раптом Роза дуже постаріла. Дівчинка уявила, який вигляд вона б мала, якби розпустила свій пучок, і волосся впало їй на плечі. Сіра полина гумового волосся. «Що ти там так довго робила, Завменш?» Речення зацепініло. «Жінка не змогла додати йому свого звичного яду?» «Це я всьому винна», – зізнала слізаль. «Тільки я. Я образила мерову дружину і сказала їй, щоб вона припинила оплакувати свого мертвого сина. назвала її жалюгідною, і тоді вони тебе звільнили. Ось». Дівчинка підійшла до дерев'яних ложок, Взяла кілька і виклала на столі перед Розою. «Вибирай». Роза доторкнулася до однієї. Взяла в руку, але так нею і не скористалась. «Я тобі вірю». Лізель розривалася між переживаннями і подувом. Єдине, чого вона зараз прагнула – отримати вершин, а її ніхто не карав. «Це я у всьому винна». «Неправда», – промовила мама, а тоді підвелася і погладила жирне немити волосся Лізель. «Я впевнена» що ти б ніколи такого не сказала». «Я сказала». «Добре, ти сказала». Елізель виходила і чула, як дерев'яні ложки із дзенькотом повертаються на своє місце у металевій банці. Коли вона дійшла до спальні, усі вони разом з банкою полетіли на підлогу. Пізніше вона спустилася до підвалу, де у темряві стояв Макс. Напевне, боровся з фюрером. «Максе, світло, ніби червона монетка, ажавріло в кутку». «Можеш навчити мене відтискатися?» Макс показав їй і, допомагаючи, кілька разів протримував. Проте, незважаючи на худоролявість, дівчинка була досить сильна і сама могла впоратися з вагою свого тіла. Вона не рахувала, скільки відтискань зробила. Але цієї ночі у скопому освітленні підвалу крадіка книжок виконала достатньо вправ для того, щоб її м'язи боліли ще декілька днів. Лізель не зупинилась навіть тоді, коли Макс застаріг, що їй уже годі. Перед сном вони з татом читали. І він помітив, що з нею щось не так. Перше за останній місяць він підійшов, сів біля неї. І вона, нехай трішки, але заспокоїлась. Чомусь Ганс Губерман завжди знав, що і коли сказати. А коли краще дати їй спокій. Мабуть, Лізель була чи не єдиним, на чому він добре знався. «Вся річ у прані?» – запитав тато. Він не голився уже кілька днів, і кожні дві-три хвилини шкрябав свою сверблячу бороду. Його сріблясті очі були спокійними і рівними, трохи теплими, як завжди. Коли йшлося про Лізель, читання поступово стихло, і тато заснув. Тоді Лізель прошепотіла те, що вже давно хотіла сказати. «Тату», – промовила вона, – «здається, я потраплю до пекла». Її ступні були теплими, коліна холодними. Вона пригадала ночі з обмоченим ліжком, і тата, який прав, її простирадла, а потім вчив з нею літери. Зараз його дихання обдувало ковдру, і дівчинка поцілувала його сверблячу бороду. «Тобі треба поголитися», – сказала вона. «Ти не потрапиш до пекла», – відповів тато. Декілька секунд лізель не зводила з нього погляду, тоді лягла, притулилась до нього, і обоє заснули недалеко від Мюнхена. Десь там, на сьомій грані німецького кубика.